Заспокойтеся, колего, махнуло на нього рукою суддя. Продовжуйте, я не знаю, до яких висновків прийшло слідство. Воно, може, і не зважило на мій післяопераційний стан і можливі у зв'язку із цим зміни моїх показань. Але це не має жодного значення. Багато років я люблю цього чоловіка, якого суд. Хоче сьогодні звинуватити в замахові на вбивство. Та він не винен. Винна тільки я. Я давно хотіла покінчити своє безпутне життя самогубством. Та наважилася тільки в той день, коли він прийшов до мене. У той день він просто хвалився мені придбаним пістолетом. А я скористалася нагодою, щоб... І тоді підскочив він. На чолі у нього виступили великі краплини поту, і різко, не в такт диханню, здіймалася сорочка. «Ваша честь, не слухайте, ця жінка бреше, бреше! Я протестую!» – тепер кричав уже прокурор. «Тут чинне правосуддя, чи тут діє самосуд?» «Продовжуйте, обвинувачений. Скомандувала суддя. Але обвинувачувана Ковальчук, прокурор чомусь розводив руками. Було зрозуміло, що добре вибудувана прокурором схема насправді захисту, а не обвинувачення Воронова, летіла Шкереберть через нього ж. Чоловік однією рукою витирав піт із чола, а другою шукав у кишені хусточку. «Ваша честь! Цей злочин цілком лежить на мені. Жінка не винна ніколи. Винен я. Судіть мене. Я справді хотів її убити. Я люблю її. І тому я хотів убити». «Дурдом!» – схопився за голову прокурор. Ваша честь, я протестую. Жертва добре продуманого злочину, якою насправді є громадянин Воронов, навмисне зводить наклеп на себе, щоб приховати справжні мотиви дій підозрюваної Ковальчук. Чоловіче благородство іноді буває не менш нелогічне, аніж істерія жінки. Такий поважний і знаний чоловік, Проявляє благородство, беручи на себе всю тяжку провину за злочин, не розуміючи наслідків таких дій. Воронов намагається врятувати репутацію жінки, психічна невідповідність якої очевидна. «Неправда!» – кричав чи то жертва, чи обвинувачуваний. «Неправда!» Ви Самогубець зітхнув нарешті прокурор. «Судіть мене, жінка себе обмовляє. І викиньте нарешті цей щоденник. Хіба може папір передати драму людських стосунків? В той день ми мали намір подати заяву про одруження, а жінка в останню мить мені відмовила» і я хотів її вбити. «Ви самогубець», – повторив прокурор, згортаючи щоденник. Далі він ретельно запакував його до шкіряного портфеля, навіщось міцно затиснувши паски. Що каже психіатрична експертиза щодо стану підозрюваного Воронова? Звернулася суддя до прокурора. Адекватний. Він підсудний. Але ваша честь, зважаючи на виняткове збудження обох сторін, я хотів би просити дозволу на перерву в суді. Якщо громадянин Воронов через винятковість ситуації не може захистити себе сам, його зобов'язана захищати держава. Ви Кпините з держави прокурори. Кпини тут недоречні. Обидві сторони потерпіла і підозрювана перебувають у стані, який дозволяє продовжувати розгляд справи. Продовжуйте.